záleženou na zemi svou církev a uchováváší svým slovem a svátostmi. Prosíme Tě, spojí své dneříci pod Tvou pládou, svojí hradby, který nás dělí. A děl, až blzí chvíde den, kde bude jednou státce a jeden pastýr, nebo Ty s Otcem a Duchem Svatým Žiješ a vládneš od věku na věky. A zájemné zvěstování s tím písma. když jsme to připravili, tak jsem to nabrhoval, nevím, jestli to bylo příliš drzé, ale jsem říkal, že máte to novoročník nás takových že jsme ještě v té Vánoční době a protože se novoroční se nekonala, tak to je no. taková, jako kdyby dvá hra. Ale proto, tam již Vánoční má, hvězda. Tak, um, nedá se to prostě jenom vynechat. Um, Svědujme to, cestu se skutečně rostli a tak se z toho Frážku prostě vlastně četla a Tady nyní poslyšme Lukášovo evangelium kapitolu 2. verše 15. až 21. Jak milé andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. A všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Mária to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho ovřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Dřazí a milí, dnešní téma dnešního společného ekumenického kázání je soustředť mou mysl na bázeň tvého jména. Od vánočních bohoslužeb, kdy jsme slavili Ježíšovo narození, do Nového roku uplyne pouze, nebo uplynulo osm dní a v den Nového roku bylo právě přesně 8 dní od narození betlémského dítěte, kterému bylo dáno jméno Ježíš. Jak jsme četli z Lukášova evangelia, když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš. Proto nový rok má v našem liturgickém kalendáři právě název jméno Je Ježíš. A toto jméno nebylo zvoleno rodiči jako nejvhodnější, nejhezčí nebo nejoblíbenější či módní, ale bylo předem božím poslem oznámeno Marii. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Praví se v Lukášovi evangeliu v kapitole 1. verši 31. Toto původně hebrejské jméno, Joshua, znamená doslova Jahve je spása. Jméno sděluje, kdo se narodil v Betlémě. A už samotné to jméno vyjadřuje, že skrze něho je světu dána záchrana a spása. Tam, kde je toto jméno s úctou vyslovováno, tam je i on sám přítomen. Jeho jméno otevírá přístup k samotnému Bohu Otci. Budete-li prosit Otce o něco ve jménu mém, dávám to, ujišťuje Pán Ježíš své učetníky.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 známých i méně známých. Na každý den připadá nejméně jedno jméno, ale na prvním místě prvního první je jméno Ježíš. A tím, že toto jméno připadá právě na nový rok, na první den v roce, je právě jeho jedinečnost také vyjádřena. Na tomto jménu i také my začínáme své nové roky. A tak se nám předy otevírá tímto lednovým časem i nový občanský rok. Překračujeme práh neznámé budoucnosti. Každý z nás si říká, co přinese tento rok, co přinese církvi, jaká bude naše osobní cesta v tomto novém roce. Cest a možností je mnoho. Je také řada různých křižovatek, na kterých se musíme dobře zorientovat a zvolit si správný směr. A jde o to, aby to nebyla jenom cesta našich představ nebo snů, ale aby to byla boží cesta. Během celého roku jsme soustředěni na spoustu věcí, činností, úkolů a tím, že jsme jimi zahlceni ve velkém množství, se někdy nemůžeme ani pořádně soustředit. Soustředit by se měl člověk vždy jen na jednu. Soustředit se potřebujeme každý z nás, každý, kdo dělá nějakou činnost, třeba umělec, který komponuje skladbu, prodavač, aby nenapočítal ceny jinak, řidič, který řídí tramvaj, sportovec, který má právě vyběhnout na závodní dráhu a tak dál. sta prosí, soustředit svou mysl na bázeň, Svého jména. Tady bychom mohli říct, že jde o modlitevní soustředění, o duchovní soustředění, které je v našem životě tak důležité. Z vnitřního soustředění pak může vzejít dobré dílo. Jako věřící potřebujeme ono vnitřní soustředění a hlubokou vnitřní úctu. Nic není platné, jakési bezmyšlenkovité nebo nesoustředěné vyslovování Božího jména a jména Pána Ježíše. A ona soustředění a úcta k Božímu jménu a pravdivý život, to jsou předpoklady k rozpoznání oné správné cesty novým rokem. Tedy, kež nás, milí, Bůh na této cestě své vede, kež nás chrání a provází svým milosedenstvím. A slovy 86. žalmu společně prosíme. Hospodine, ukaž mi svou cestu. Budu žít podle tvé pravdy. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Celým srdcem, panovníku Bože můj, ti budu vzdávat chválu. Tvoje jméno věčně oslavovat. Vždyť tvé velké milosrdenství je yes za nnou. Amen. Amen. <tries> Před nějakými přípravnými materiály ze Švýcarska, že to je to totež. Soustředění to na boha, na požívářku a to to vede tomu, že jsme se navzájem přibližujeme. To švýcarská komunita v Trošonu k Vyvinula nějaké liturgické prvky, které chtěli sdělit nám křesťanům v zemi. To z toho je, je to, že to všechno vzniklo před dobou koronaviru, protože taková znamení nám lze dobře tak praktikovat. Ale je to podnět soustředit se na vyní kmen, ke kterému patříme které k tomu zájemnému připižování majita návrhu nějaké procesů světla světlo že máme Kristus slib, že když jsme pohlámaní a budeme prosit Jeho jménu, že tam Otec nebesky nás slyší, tento slib, Tady také máme. Tak vás prosím, abychom se stišili, na chvíli můžeme tady v tomto kruhu dělat jako modlitbu, kterou skutečně uvádím a který může zahnout všechno. Naše na Krista, naše služba láskou děží, i przekonani rozdzielni w naszym świecie to są te rozmiary, które z tego światła wyszły. A uzbieramy to jako koło jako, jako w tym modlitwie właśnie. Tak się pomodlę. Boże żywota. Ty nas Boga, abyśmy cię chwalili w sile tego všímali se navzájem jako dát tvé milostního a sestřívat. Kež nám tvůj poklet, milující poklet, spočívající nad každém člověku, pomáhá otevřít se zájem a všímat takové jako takové a ziskudně všimním lidi k tomu aby se svěmařovali, aby se osobně setkávali. Ty si z nás ve svém synu Ježíši zjednotěl, vědělí vědě k mému. Dej, abychom zůstali v něm, zůstali v tobě, zůstali po Na a abychom sežili z této dvě a myslí. O prosíme, pane. Pane, pane, já bych tě chtěl odezdat naše rozdělení, naši minulost, to, to, že v historii i křesťané mezi sebou eh, zabíjeli bratra bratra a tak, jak je v písmu, že že krev, která je v zemi křičících nebesům, a tak, tak v moc v jménu Ježíš bych chtěl prosit, aby pokud ještě jsou nějaké duchovní zátěže, nějaký kletby prokletí z těch věcí, které se v minulosti děly a které blokují ještě naše větší otevření Duchu Svatému, tak ty sám svojí mocí to prolom, dej, dej nám nové velikí Ducha Svatého a nové probuzení v církvích. Amen. Amen. Amen. Pane Gryšek, ty jsi přišel mezi lidi a uzdravil jsi. Uzdravoval lidi na duší, na těle. A chci tě prosit za všestany a za všechny lidi, které známe v našem okolí aby jsi zdravil, Abys nás zachoval proti hrozbě byl o onemocnění. Abychom, i když se nenakazíme, ale jsme pozavření aby a abychom si zachovali svoji duševní zdraví. Za to ti prosím. Amen. Amen. Dají pane, děkujeme tě za milost života a prosíme tě společně, dej nám dostatek síly a odhodlanosti v této nelehké době koronaviru. Nést tvou záři a tvé světlo mezi ostatní. Prosíme tě, dej nám společnou lásku a cestu společně jít naší ekumenické společnosti nebo společenství, které tady v táboře máme. Prosíme tě o požehnání všem, kteří se kolem nás vyskytují tomuto městu, krajině a zemi. Pane, směluj se. Pane, směluj se. tě za v táboře za Tí, to odnemocnili a rádi byli přišli, ale nemohli, tý, aby překonali tu nemoc, aby se uzdravili a chrátili před vrozbou smrti. Pane, směluj se. Chci ti prosit o za tu cestu do nového roku, kterou jsme začali. Abychom byli soustředí na tvoje jménem, abychom žili z té minulosti a z Tého slova. Provázi nás každý den tohoto roku. Žánej našim plánům i tomu, co uskutečníme, a ukaž nám cestu k vzájemnému přibližování mezi světlymi. Buď s námi každý den, každý den víš, co potřebujeme, po čem toužíme, co nás zatěžuje, a tak ti každý den znovu prosíme. Otře náš, který jsi v nebesích, posvěd se jméno Tvé, příští království Tvé, buď pohled jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší, dejš nám dnes a odpušť nám naše rodiny, jakož my odpouštíme naše vyniků. A nebojď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebuď, nebuď trest království i, i moc i slává na, na věky. Vědě. Amen. Zvište nás záměr slova a pořád z listu kolost. Všechno, cokoliv, mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrz ho děkujte Bohu, Otci. Ať nám žená opatruje nás Bůh všemolující a byl svatný o ten svým Bůh svatým. Amen. A závěrem až ište na tom kvílu písem, která se dostane do toho nového stvědný, jsou přes to je to kdo z Nělecka a chrání.